Biz də əlhəmdəllə Allahın bu əmrinə, Peyğəmbə s.ə.v. əmrinə uyğun olaraq, əlbəttə ki, niyyətimiz sırf Allahın buyurduğu bir ibadəti yerinə yetirmək üçündür. Ki, Allah s.ə.v. bizdən bu fərz əməli qəbul edəsin deyə. Yəni, boynumuzda olan o haqqı ödəmək üçün hər ziyarətinə gedirik. Bu, vacib bir əməli yerinə yetirmək üçündür. Hər bir ibadətin şərtləri olduğu üçün, olduğu kimi, qaydaları olduğu kimi həcc ibarətinin də şərtləri, qaydaları necə edilməlidir? Bu bütün əməlləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində, həmçinin Quran-Kərimdə zikr olunubdur. Sonra o barədə sizə qısa məlumat verəcəm. Birinci ci ziyarətdən qabaq ki Əməllər, sonra ziyarət əsnasındakı əməllər hansı əməllər olacaqdır? O bayədə məlumat vermək istəyirəm. Ziyarətdən qabaq əsas niyyətimizdir. Birinci, niyyətimiz saf olmalıdır. Allah üçün olmalıdır. Başqa niyyət olmamalıdır. Niyətimizə başqa şeyləri qarışdırmamalıdır. Bəzi insanlar niyyətləri qaydanda həcid etsinlər deyə gedir və ya başqa niyyətlər olur. Bu niyyət, mən düşünmürəm ki, düşünürəm ki, bizim aramızda belə bir niyyət olan olsun. Əlbəttə ki, bizim hamımızın niyyətimiz sırf Allah üçün, ixlas. İxlasladır. Niyyət. Şəni, Allahın əmrini, Allah əmr etdiyi üçün gedirik, yerinə yetirmək. İkinci, artıq niyyət etdişdən sonra müəyyən əməllər var ki, onları etmək lazımdır. İhram məsələsidir, İhrama girmək məsələsi və İhramdan əvvəl olan əməllərdir. Həmsinin ehram müddətində qadağan olan, olman əməllər var ki, o əməllərdən biz uzaqdırmalıyız. İhram bəzən paltara da deyirlər, kişilərin qeyindiyi İhram qalına, İhram paltara deyirlər. Əslində isə İhrama girmək bu paltara qeyinmək deyil niyyət edib onu artıq niyyətimizdən keçirməkdir paltar geymək isə bir, onun bir ə, şərtidir biz ehrama məni quruqda da qeyd etmişəm başı da girəcəyik, girəcəyik. yəni ehram paltarını burada aeroportda geyməcəyik kişilər qadınlar isə qadınlar üçün xüsusi ehram paltarı yoxdur Peyğəmbə s.ə.v. heç bir həlisində qadınlar üçün xüsusi ehram paltarı təyin etməyir. Odur ki, qadınlar, e, onların ehram paltarları, şöyle geyindikleri onların icab, o paltarlarıdır. O paltarlarında olduqda artıq, niyət etmişdə o paltar onların ehram paltarı sayır. Bizə kişilərdə o ehram paltarı var ki, dəsdik arsadan ibarət. Qadınların bexan paltarı həmin paltarlardır. Saləcə qadınlar qadınlarla kişilərin fərqi ondan ibarətdir ki, bütün ehramda qadan olunan əməllər qadınlara da şamir olunur. Qadınlara da əlavə olaraq, ehramda oldukları müddətdə əllərini və üzlərini bağlamamalıdırlar. Əl və üzləri açıq olmalıdır. Bu, qadınların xüsusiyyətləri ki, ehramda bunlara qadaqan olan əməllərdən bu ikisi artıq qadınlara addə ayrıdır. Artıq biz ehrama girməmişdən qabaq, yaxşı olar ki, evdə ikən e, biz büsur almalıyız, ehram büsur almalıyız və təmizlənməliyik. Qadınlar əlbəttə ki, evdən elə artıq öz ehram paltadanı sayılırlar, kişiləri isə evdən də giyinə bilərlər, amma aeroportda giymələri daha münasib olar. Çünki biz orada aeroportda olduğumuz müddətdə çantaları reqistrasiya keçirmək, təəyyə minənə qədər bizim çox işlərimiz olacaq. 2-3 saat. 2-3 saatdə biz ehramla çox çətin olacaq sizin üçün. Həm çantaları daşıb, həm oraya, oraya çətin olacaq. Ona görə ehramlarınızı özünüzlə götürün, biz reqistrasiyadan keçəndən sonra tərəyə müyməmişdən qabaq, orada yerlər var, orada inşallah geyinəcəyik. Amma bir şeyi unutmayın ki, ehramlarınızı bəzi qardaşlar da baş veribdir, əbəlki illərdə ona görə yadınıza sağdan xatırladıram. Ehramı çantasında gətirir və çantanı bagaja verir. Ehram artıq bagaja gelir. Reqistrasiyadan sonra geymək istəyəndə ehram paltarı olmur. O da sonra problem olur. Biz miqatın üstündən ehramla keçməliyik. Ona görə sağlaşın, buna diqqət getirin. Ehramınızı, sonra ayağınızda geydiyiniz tavsikaları, bir də kəməri, bagaja verin. Özünüzlə götürün. Deməli, evdən qüsur bu ehram paltarlarını özünüzlə götürürük. Biz ayraqlıqda geymərsəyik. Ehramı geymişdən sonra qadağın olan əmərlər var. Əmraləhəttə Allah nə istəyir. Ollovlamaqdır bu. Yəni ki, biz ailədə yoxdur. Biz həyəli nə oluruq. Amma əməl olaraq biz edirəm ki, yazıda qalsın. Ollovlamaq, gəlin kəsməyə, niqab bağlamaq, bırnaq tutmaq, tük saç qopartmaq, ətirlənmək. Bu şeylər ehramdaykən etmək olmaz. Həm sizin ətirli şeylərdən, sabun, şampun, bu şeylərdən istifadə eləmək qətiyyən olmaz. Sabun, ətirsiz sabunlar var, istəsəz əgər, məzburiyyat qarşısında qalsın, onlardan alıb istifadə edə bilərsiz. Amma biz ehramda bir, deyək ki, yarım gün olacaq, mən düşünürəm ki, elə də ehtəz olmayacaq. Hər şeydən öncə gərək qeyd edərdim ki, bizim etdiyimiz, Hədzi növü təməttu hədzi olacaqdır. Yəni, kim başqa hədzi növü etmək istəyirsə, sonra yapılmaşar, onu mən başa salarım. Amma ən əqzəli təməttu növüdür ki, Peygamber s.ə.v. onu tövsiyə edir. O, hədzi növünü etmək Üç növ hədzi var, təməttu, ifraq, bir də qira. Üç növ hədzi Bizim etdiyimiz hədzi növü təməttudur. Təməttu hədzində ona ümrə də aiddir. Yəni, həccin önündə ümrə ziyarət edəcəyik, sonra isə artıq həccin niyyət edir, həccə başlayır. Bunun əbsiyariyyəti odur ki, artıq əlavə ümrə niyyət edirsən. Ona görə biz ehrama girdikdə niyyətimiz ümrə ziyarət etmək olacaqdır. Hələ ki, həcc niyyəti olmayacaq. Ümrə niyyət edəcəyimiz. Çünki biz həccəyi ümrəni niyyət etməliyik. Ona görə də biz Artıq təyərədə işən, təyərədə elan edəcəklər, miqatın, yəni niyyət edilən yerin üstündən keçəndə biz artıq niyyətimizi dinlə tələfüz edəcək. Yecanə ibarət növ ki, niyyəti dinlə deyirsiniz. O birisi, əməllərdə niyyətlər ancaq qəlbdə olur. Bu əməldə isə, bu ibarətdə isə niyyəti dinlə deyirik. Əslindən qalsa, kim oradan keçdikdə dili ilə deməsə belə, artıq oradan niyyət edibdir. Ümrəni niyyət edib, ehramı giyinib artıq gedəndə niyyət etmişsiniz ki, mən ümrə edəsək, qəlbinizdən keçirmişsiniz bunu. Ona görə də kim onu deməsə belə, onun ümrəsi səhildir, səhildir. Müstəhə bir əməli etməmiş sadəcək. Orada biz elan edəcəyik, demək, ümrəni et, niyyət edəcək. Niyyət etmişdə isə mən sizə qrupda fayi gönd göndərimkəm və kitablar da faylayacaq. Orada dilimizlə deyəcək, ləbbiq Allahın və əmrətən, Allahın ümrəniyyət edib hüzurunda, ümrəniyyətini ziyaf etmək üçün hüzuruna gəlmişik. Bunu biz dilimizlə deyəcək inşallah. Əlbəttə ki, ondan sonra da ta məhciyə qədər, kəbəni görənə qədər zikr etməliyik. Labbaik Allahumma Labbaik Bu zikri ta Kəbəni görənə qədər etməliyik. Yəni vacib deyil, müstəhəbdir onca baza aldığınız qədər bir az zikri et, biraz az dilə. Ta Kəbəni görənə qədər. Yəni həmsiniz Ciddedə havaportda, Ciddedən Məkkəyə getdiyimiz müddətdə, oteldən davat etməyə getdiyiniz middə. Ta ki, əbərin görünə qədər bu zikr etməliyik inşallah. Və eləcəyir Allahın izniyyəni. Ümrə barəsində qısa məlumat verin. Bəzmək qalıq ümrədə olub, amma əksəriyyət olmalıq. Ona görə məlumat vermək istəyəyəm ki, biraz məlumatınız olsun. Sadə ibadət midir? Biraz ağır da olsa, amma əməlləri sadə və yadda qalandır. Qısa sonrada üç qalanda Əməl var. Tavaf etmək, səfa mərvan, səyi etmək, vacib olan bunlar. Bir də səs qırtmaq. Bu üçüdür əsas. Tavaf, səfa mərvan arasında gedib gəlmək və səs qırtmaq. Qalan orada olan əməllər, nə qədər ki, əməllər var, ümrə ziyarətində o kitabçıda və zəkir olunur. Hamısı müstəhəllik. Yəni, kimsə onlardan birini etməzsə, ümrəsi səhiddir. Əsas bu üçüdür. Tavaq, birinci tavaqdan başlayar. Tavaq deməli, sad əqrədinin əsq ilamətində olur. Onsul o da eləndə, hamı görəcək ki, zəmat midə tavaq edir. Və Qaradaş olan küncdən başlayır tavaq. Qaradaşla Kəbənin qapısını Düz sorundakı küncdür. Qaradaş olanıq. Oradan başlayır və əlimizlə işarə edəcək. Çünki basırıq olacaq. Yaxınlaşa bilməyəcək, əlimizi sürtək. Əlimizlə işarə edib, Bismillah, Allah haqqı bərdəyib, tavığa başlayacaq. Hər dəfə bu, buradan başlayıb, sona satanda bu, bir tavaf saymır. Yalnız başlayanda bu, zikri deyirsiniz. Qurtaranda isə, heçən demirsiniz. Hər tavafın əvvəlində bu zikri biz deyirik. Demək, yedincini qurtaranda artı heç bir şey deyilmir. <gülüyor> Həç bir şey deyilmir, çıxır. Tavaq əsnasında səlini, duaları, zikirləri elə bilərk. Yalnız orada xüsusi bir zikir var ki, Yəmən küncü deyilən küncdən Qaradaşa qədər olan küncə qədər o zikir etməliyibiz. Yəni, Qaradaşdan... Tovaq başladığımız küncdən qabaqçı künc, yəmən künc adlandırılır. Çünki o yəmən istiqamətindədir. Adını da elə qoyublar. O küncdən bu küncə qədər deyəcək Rabbana atina fi dunya hasenatan və fil axirəti hasenatan və qina azabən. Həbzə yəni, şir anzaq bozəcəyik. Nə qədər bazarsınız o qədər 5 dəfə 10 dəfə. Yəni bu küncdən o küncə qədər bozəcəyik. Qalan başqa xüsusi bir zikir yoxdur tavaflarda. Göründüyü kimi, asan bir şey diyoruz. Bir dənə zikili əzbərləmək lazımdır, sadəcə. Sonra, ümrə təvafında kişilərə aiddir. Saq çiğnləri açıq olmalıdır. İşlərin, yəni, əhran qeynəndə, çiğnimizi açırıq və sola atılır. Saq çiğnimiz açıq olmalıdır. Bu, ümrə təvafının 7-di yedli təvafının 7-disinə də aiddir amma o bir variant tavafı, vida tavafı onlarda çiyin açıq olmur. Yəni variant tavafında ehramda olacağı, çiyin açıq olmur. Vida tavafında da paltarla olacaq. Onda da çiyin şey, et, et, etiraz yoxdur demək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Umra tavafını edəndə Kəbəyə girəndə birinci tavafda ilk üç göz tavafı iri addımlarla edir. Yəni, qasaraq yox, iri adımlarla, 5 yeri yərik Ona görə də müstəhəldir ki, elə edək. Amma ki, o, bizdən aslı deyil. bu artıq bizim e, oran çatdığımız vaxt, cəmatın azlığından, çoxluğundan aslı olaraq, ona əməl edəcək. Əgər görsək ki, saççı adam azdır, onu edə biləcək. Yox, artıq unsurda cəmatın axını ilə necədə bizdə edəcək inşallah. Bu, tavaf qarəsində, Sonra, tavafı etdişdən sonra məqam İbrahim deyilən yer var, kəhvənin qapısı ilə üzvə üz, orada ki, videolarda, şəklərdə görmüş həyətdə bir fikirli var. məqam İbrahim deyilmə. Bu məqam İbrahim'in arxasında iki rükət namaz var. İki rükət namaz. O iki rükət namaz klasərin, inşallah. Amma orada yer olmasa belə kəbənin istənilən yerində o iki rükəti qıla bilərik. qıla bilərik. O iki rükəti qıldıqdan sonra müstəhəbdir ki, biz zəmzəm -zəm suyu içəyik və bir azad başını qıla çəyik. Peyğəmbər s.a.v. elədi. Amma bu zikr etdiyim bu üç əməldən başqa, bütün əməllər müstəhəbdir. Yəni, içmi edə bilərsən zəmzəm, başıla tökmi edə bilərsən. Tazə müstəhəv əmənləri zəkir edirəm. Zəmzəm su içi başımıza dökəcək. Və sonra da gedirik artıq oradan səfa mərvanı səyir etmək. Səfa dağına qaldıqda, qalxdıqda, bircə dəfə bu duanı deyəcək. Qalxa qalxın. Səfa dağına çatan ayaqın qalxanı deyəcək. İnnes safa vəd mərvata mən şəahirində əbdə bə nə Allah be. Ayətan safa və mərvə Allahın təyin etdiyi əlamətlərindəndir. Allah necə başlayıb mən də elə başlayıram. O demək. Yəni Allah Sübhana Taala nə başladı? İnna safa turan yəcadi və mərvə. Allah Sübhana safadan başladı, biz də deyə safadan başlayırıq. O deməkdir. Yəni, zikrin əvvəli ayədir, sonra isə sənin sözünü düşün. Allah necə başladı? Mən delə başlayayım. Yəni, səfadan başlayayım. Deməli, sək səfadan başlayıb. Və qalxdıqda səfadan ağına üzümüzü kəbiyyətə çevrəcəyik və əlimizi qaldırıb dua edəcəyik. Lə ilə ilə Allah vəhdəhu, Lə şəriqələ, Lə la, qıznuq, Lə hülhamdu və hələ qullu şeyin qadir. Lə ilə ilə Allah Ən cəzə və nəsər əbdəhu və həzəməl əhzəb vəqdəhu. Bu, duanı edəcək, bu zikr edəcək. Sonra onun arxasında özümüz üçün, yəni özümüzün qəlbimizdən içən dualar edəcək. Sonra yenə həmin zikr yenə təkrar edəcək, yenə dua. Sonra üçüncü dəfə yenə həmin zikr edəcək. Deməli, üç dəfə zikr edəcək, arasında da dualar edəcək. İki dəfə də dua Ancaq bu olur. Səfa-Mərba dağında bu şeylər başın, onun üzərində durduğumuz zaman. Bu duanı və zikir etdişdən sonra artıq biz Səyə başlayırıq və Mərba dağına gedəcəyik inşallah. Səfa-Mərba arasında özüz orada görəcəksiniz, yaşıl ışıqlar qoyurlar, hansı ki orada iri addımlarla getmək lazımdır. Onun da səbəbi odur ki, sünnədir. Və o da Həcər anamızdan qalıb, bilirsiniz o rəvayəti, İbrahim Ələm gətirir İsmailı kəbənin yanda qoyanda, artıq o vaxtda kəbə heç bir orada yaşayır, bir şey yox idi. Allahın əmri ilə, Allah s.ə.q. Sınav, sınav üçün əmr edir, o da gətirir İsmail beləmbəri, oğlunu kəbənin yanda anası ilə orada qoyub gedirir. Və dönəndə anası soruşur ki, Həzər anamı soruşur ki, bu, sən öz istəyinə deyilsə Allahın əmridir, deyir Allahın əmridir, deyir onda Allah bizi yalnız qoyma ya, ə, tək qoymaz. Və çıxır İbrahim Peyğəmbər də bir az sonra qayıdır, və əlini qaldırır, dua edir, kərbək çoxdur. Və Həzər anamızda görür, uşaq ağlamağa başlayır və çıxır Səfa Dağına, baxsın ki, görək, karvan gələn varmı, onlar üçün su, yemək götürsün evladı üçün. Görür ki, heç kim gəlmir, yenə düşür, Mərba Dağına qaldır. Və o, həmin o qasan yerdə, ora çökək yer olduğu üçün uşağını görə bilmir. İsmail Gələməl görə bilmir. Ona görə o yeri qaçaraq keçir ki, tez geçsin ki, yuxarı qalxıb gözü uşaqda olsun ki, birdən canavar, qud, quş, nəsə ona zərər toxundura bilər. Və o məqamda, o qasadığı üçün biz də oranı qasacaq inşallah. Bu da sünnədi, İbrahim Pərandanın vaxtından qalıbdır. Səfə əz, mərvə arasında istədiyimiz duaları, zişkləri edə bilərik. Artıq biz mərvəyə çatanda bu bir sayıdır. Yenə mərvəyə çatdıqdan sonra özümüzü kəbiyyə çevirib, əlimizi qaldırıb, dəvam etdiyimiz dua nəzəi. Lə iləh illəllah vahdəhu lə şərika ləh. Ləhül mülkü ləhül hamd və huve şeyin qədir. Lə iləh illəllah vahdəhu andə zavədəhu və nasər əbdəhu və həzəmə lə ahzəbə Bunu edib yenə dua edəcək. Yine edəcək həmin zikri, yine dua edəcək, yine 3-cü dəfə həmin zikr edəcək və nərvadan Deməli, hər səfanın və mərvanın başında çatan doğraq ancaq bu zəşkilər olacaq və bu dualar olacaqdır. Yenə eyni ilə mərvadan səfayaqa gələndə də, yenə yaşıl uşığın qaslan yerin bərabərində oranı iri adımlarla keçirəyək. Yenə səfayaqa qalxanda yenə həmin ki kimi <coughs> bu cür zəşkil dualar olacaqdır. Deməli, geləndə bir, qayıdırıq iki, üç, dört, beş... 6-ı axırıncı mərvada qurtaracaq. 7. Deməli, səyi səfada başlayıb, mərvada qurtaracaq. Qurtaranda isə heç sən demirik, heç bir şey demirik. Çünki hər bir səyin əvvəlində deyilir. Heç bir şey demədən artıq biz mərvadan çıxacaq və bizə əmərimiz qalır bizim satsımızı qırtdırmaq. Kişilər ləvrənən keçal qoşdura bilərlər. Bu daha əgzəldir. Çünki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm məhz üç dəfə dua edir, inşallah onlara, satsının, tam 100 minlə qəhalanlara rəhmlər. Qısaldanlar, qaysı nənə qısaldanlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəs qısaldanlara bir 100 minlə qəhalanlara, ikinci dəfə deyək onlara rəhmlər. Yenə soruşurlar, yenə peyğəmbər sallallahu Allahın ücüzlə qırxanlara, yəni tam qırxanlara ah, rəhm Yenə onlar soruşanda bir qısallanlara rəhm edir. Yəni Peyğəmbər sasədərinin üç dəfə doğası çasını ücüzlə qırxanlaradır, bir dəfə də qısallanlaradır. Odur ki, kim hansını istər, onu seçə bilərik. Qısaltmaq da, qırxmaq da keçər bilər. Hər işçi a, keçər bilər. Qadınlar isə çaslarının uzundan bir dırnaq boyda Hər tərəfindən, yəni oradan-buradan yox, bütün tərəflərindən otaqda, orada yox. Bəzləri orada elə, icabın altından kəsi elə yox. Yəni, orada, ümumiyyətlə, oranı icra həm icazə vermirlər, həm də kəsib yerə kökürlər, antisanitari olub. Ona görə qadınlar otaqlarında yaxşı olar ki, özləri ilə qayıtçı götürsünlər, Çünki qayısı lazım olacaq onların üçün, işlər və istəsələr özləri üçün ümcüz və ya başqırxan götürsünlər, ya otaqda qırxsınlar, ya da ki, orada əlbəttə ki, bərbərlər var, sasqırtman yerə və orak, orada qırxdıracaq, inşallah. Bununla da ümrə ziyarəti tamamlanır. Artıq ümrədə, ehramda qadağan olan əməlləri artıq biz elə bilərik. Tırnağımızla kesə bilərik əhkədə uğra hər bir şey edə Bu artıq bizim birinci əməlim sona yedir, ümrə ziyadır. Sonra zilhidrə ayının artıq 8-i gələndə zilhidrə ayının 8-i biz həccə həccəni niyyət edib həccəyət etməyə başlayacaq. Əlbəttə, bizdə ahtobuslar verəcəklər, ahtobuslar bizi oteldən aparacaq, Minaya, Arapata, Müzəlifəyə. Bunlar üçün ahtobus xidmətləri verəcəkdir. Ahtobus xidmətinin verilməsindən asılı olaraq, Zilhicayn 8-i, biz vaxt deyəcək ki, filan vaxtı, hamı hazır vəziyyətdə oteldə olsun, otelin qarşısında olsun, bir təşəkkür. Yerdə artıq minəyə gidəcək. Yenə ümrədəki kimi qüsb edirik, təmizlənirik, ehram baltarını geyinəcək və aşağıda yığışıb, axta minib, minə davına girəcək. Devamda salalı Ali və səlləm dünki 8-ci günü minəyə gedib və orada 5 namazı verəcək. Zilhicə 8-ci zöhür namazı, əsr namazı, məğrib namazı, işə namazı və də o birsi günün doqquzunu sürt namazı. 5 namazı minada qalır, zilhicə 8-ci. Biz də inşallah avtobusları görək nə vaxt edəcəklər. Ona uyğun, əgər zöhürdən qabaq çıxa bilsək, zöhür əsr orada qılacaq. Yox, avtobusların gəlib çatması bizim oraya yerləşməyimiz məğribə çatacaqsa, artıq e, bu çətin olacaq bizim üçün. Çünki neçə milyon zəvvar gəlir, onların hamısını eyni zamanda zöhrdə çatdırmaq mümkün deyil. Yəni, bu kimlə deysək, mümkündür, yalandır, mümkün deyil. Həm yollar başarı olur, vaxtında da sana olur ki, e, xazlar olur, çata bilmirsən. Yəni, əmər olur ki, biz bu 5 namazı vaxtı-vaxtında orada qırmayız. Hər namazı öz vaxtında amma iki rükət qılacaq, inşallah. Yenə artıq fehramı geyindikdən sonra biz deyəcək ki, ləvbeyq Allahımma həccəl. Artıq həccin niyyətinə edəcəyik. Həccin niyyətinə Peyğəmbə S.A.V. ilə mininə minindikdə deli ilə deyil. Biz də artıq aftabızlara minində deyəcək ki, ləvbeyq Allahımma həccəl. Artıq hədzi niyyət edəcəkdir. Amma e, kim də deməzsə, artıq ehranın geləndə niyyəti var idi ki, ehramı e, hədzi Bu niyyətini etmişsə, ayıqdır. Bir şey xatırladım ki, biz, david məsələ, dedin ki, ehran paltalarını özümüz üçün burada alaq. Çünki Ruhani İdarəsi ehran paltalarını üzə ciddədə verəcəkdir. Bu isə bizə sərf edəmək, çünki biz niqatı ehramsız keçmək Ona görə buradan yenik. Onların üzə verdişləri ehramları isə mən ciddi ayakotunda yaxınlaşırsız bir-bir ziyarə ilə sizə verəcəm. İstərsiz o ehramları geyinərsiz həd ziyarətlə başlayanda, sinə icazın aynı 8-i, çünki onlar təzə qalacaq, istərsiz də burada aldığımız ehramları geyinərsiz, yəni fərq edəmək. Səndən beni geyinə bilərsiz sonra Ehramə daxil sonra daim bu zikir etməliyik və Bəq Allahumme labbay la shareeka laka labbay inna al-hamda van-ni'mata laka wal-mul la shareeka. Bu zikirlə daim. Hansən Ehramə daxil sonra mən öncə zikir edim qadağan olan əməllər var, onlar artıq yenə də qadağan olmur. Dırnaqma, saç qopatma, ətirlənmək, niç bağlamaq, qol Bu şeylər artıq yenə qadağandır. Qadınlar üçün üzü bağlamaq, əlini bağlamaq, ehramda qadağandır. Sonra biz Zilhibzə ayının 9-u artıq Arafa gün bu Həccin ən böyük ücünlərindən biri Arafadır. Arafatda qalmaqdır. Deyərəmə s.ə.v buyuruyor ki, Əl-Həccü Arafad. Arafadır. Yəni, kim Arafada durmaq və onun dəndi həccü deyil? Arafada durması. Və Arafa günü ən əfzəl günlərdəndir. Ən əfzəl gədələrdən Hansı gecə sayılır? Qədir. Qədir gecəsir. Günlərdən isə ən əfzəl gün Allah qatında Arafa günü. Arafa günü duaların yəlil olmanın günüdür. Bazarımız qədər duaları çoxaldır morda. Ürəğinizdən keçən tanışlarınız, yollaşlarınız, qardaşlarınız, qovunlarınız, onlar üçün dua edin. İslamda olmayan insanlar üçün dua edin, Allah spontan, onların qəlbini İslam'a yönəlsin, müsəlman olsun. Çünki biz özümüz üçün istədiyimizi, biz öz qoxun əqrabalarımız üçün, yaxınlarımız üçün istəməliyik. Biz ibarət edirik ki, cənnəti qazanaq, yaxınlarımız üçün də cənnəti istəməliyik. Ona görə də onlar üçün də dua etməyik ki, Allah spontan, onlara da hidayət versin. Xalqınıza da dua etməyik Allah spontan, onlara da hidayət versin onlara dualarımızı çoğaltmalı Arafa gündə də yenə o zikirlər olunur. Labbeyk Allahumme Labbeyk, Labbeyk la şerike leke Labbeyk, innel hamda vel nimetek leke vel mulk la şerike le. O günlərində hamsında bu zikr olunur. Tərbiyə dinə, tərbiyə hər vaxt dilir. Arafa günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zöhr namazını zöhr və əsr namazını birləşdirib qılıb. Zöhrün vaxtında qılıbdır. Bir azan iki iqamə ilə. Biz də eləbəcək inşallah. Zöhr namazın vaxtı girdikdən sonra zöhr namazı azan veriləcək. Birinci zöhr namazını qılacaq ki, bir şey. Sonra ikinci iqamə verilir, əsr namazını qılacaq. Ondan sonra artıq hamı sərbəst öz doğasında zikrində olacaqdır. Ən əbzəl vaxt da əsr namazından, vaxtından məğrib namazına qədərdir. Məğribə laf yaxın vaxta. Çalaşın o vaxtlarınızı boş keçirin. O vaxtlarda dua etək. Yəni, bir fürsət də Yəni, insan ömründə birinci dəfəl gelir, bundan sonra da Allah belə gedəcək, yoxsa yox, o günün təzilətini istifadə edir. Hər adamın əsbi olmur bu gün. Ona görə dualarınızı, zikirlərinizi, ibadətlərinizi çox Sonra e, zikir eləmədik, biz Arapata minala nə vaxt gedəcəyik? Cüməbə xeyrə ali namazını qılmandan sonra zikirlərimizi edib minada 29-dən keçəndik, 29, yəni 9-nun çıb namazını qılıb, ziçilə yetişdən sonra artıq Arapata gedir. Biz də inşallah ki, yəqin o vaxtları bilərik, yenə avtobusdan asılı olaraq, avtobuslarına farklar gəlməkdən asılı olaraq, e, nə vaxt gəlsə o vaxt çıxarlar. Amma çalışacaq ki, biz sübhir qılıb tam hazır vəliyyətdə santalarımızı hazırlayaq ki, Avtobus gələndə dərhal bilmizə gelənlərdən olaq. Bunun yerində xəbər edəcəm ki, nə vaxtı hazırdır. Çünki biz artıq hədcə gedəndə, hədcə e, niyyət edib paratqalara gedəndə özümüzlə götürəsi düşləri sonda zikr edəcəm. Onları biz çantalarımızı hazır vəziyyətə saxlamayıq. Artıq avtobus gələn kimi dərhal paratqanın qarşısına minib gedək Çünki bir az qarşılıq olur orada. Çalışan qədər tampaq şəkildə hazır durmalıq inşallah. Deməli, zirhicə ayının 9-u Arafa günü süb namazını qılandan sonra zikilərimizi edib Arafata gedirik. Arafada da öncə zikildiyin əməlləri edəcəyik. Məğrib namazını vaxtı girəndən sonra artıq Arafatdan çıxmaq olar. Arafatın sahəsi vaxt Məqribə qədər o sahədən, o sərhəddən kənara çıxmaq olmaz. Məqrib namazı girdikdən sonrası artıq biz e, Arafatdan müzdəlifə gedəcəyik. Amma biraz səbirli olmaq lazımdır. Ən qətin, ən ağır günlərdən biridir. Yəni, səbir tələb edir. Axtobuzlar gəlib bütün hamını, zamatı Arafatda müzdəlifə yaparmaq eyni qatda mümkün deyil. Biraz basıqlı olur bir nitələyən, ham, itən, qruqdan geri qalan qarşı, qarşı olub. Yəni, kimsə qruqdan geri qalarsa, itərsə, özünü kirməz. Yəni, hamı ə, bir yerə-yirə deyil olsun. Məsələn, Azərbaycanda bizim qallarımız bir Arafatda bir yerdir, Müzdəlifədə bir yerdir, Minada da bir yerdir. Ola bilər ki, Məsələn, 10 nəfər başqa avtobusa 20 nəfər başqa avtobusa mindi, qalanı başqa avtobusa. Yəni, bazardığımız qədər adamlar mindiksə biz müzdəlifə girecəyik Arapata. Birinci, ola bilsin ki, yaşlıları qadınları yola saldır, onları üzərində də bir nəfər təyin edəcək. Bizim cündür bir araç, yenəsə bir şey olacaq və hamı tanınsın deyə tanınan bir şey, yəni bayraq <coughs> asarı oradan və müzəlifədə də bu bayrağı saxlayacaq orada, və hamı onun ətrafında, yəni yerimizi dildirmək üçün və bura, biz burada yığışırıq, onun ətrafında yığılar və bilər ki, qrupumuz artıq orada yığıldı. Çünki Arafatda qarşıqlı olur. Hamı birdən deyək ki, bu 45 nəfər bizim samadlı bir axtropozəməyə bu mümkün deyil. Mümkün olan şey olmur. Ona görə, Birinci qrupa biz avalağı verəcək ki, bariyatının bir yerdə, ilə yerdə dursun ki, hamı görə gəsin və orada toplanır. Ki, müzəlifətə yerimizi tanıyab. Müzəlifətə saləcə gecələyəcək. Ona görə də orada gecələmək üçün, yəni, yerə salmağa orada heç bir şey olubur. Ya yerə salmağa bir matrasın deyərək, çox qalın da olmasın ki, ağır da olmasın ki, üçümüz ağır olmasın. Bir matras, ya ədəyal, ya, ya nəsə bir şey götürək ki, sadəsə orada gecələmək, gecələyəndə altınıza səbəb yatınar. Bunu da oradan da ala bilərsiz, buradan da ala bilərsiz. Amma Arafatda, minada bu şeylər hansı olacaqdır. Sadəsə bir gecə üçün müzəlifədə boğulmacaqdır. Müzəlifədə biz orada gecəni çöldə qalacaq, yəni atıb bir yerdə. Biri sorulur. Gece olur ki soyuq olur, olur ki isti olur, soyuq diyen bizim yay ha havası için. 24-25-26 Yayın... yılında 24 en soyuqa yıl olur. İndi 6 düşür, soyuq inanmılamış olsun. 24-25 yıldır. 30 yıldır olur. Müddalafiyyat çattıktan sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Məğribən işə namazını, işə namazının vaxtında görür. Məğribin yox, işə namazının vaxtında görür. Yenə azam verilir, üst ürkət məğrib arxasında da yenə eqamə verilir, 2-3-ə işə namazı görür. Peygamber s.ə.v. həd ziyarətində, bir dənə həd ziyarətində, müsafir üçün namazların qılınma qaydasının hamısını göstərir. Demək, minada hər öz vaxtında görür. Amma qəsaldırdır. Deməli, bunu elə bilərsiniz. Müsaqir namazlarını həyətmək vaxtında qıla biləri. Əgər vahatsızsa, həyətmək vaxtında qıla biləri. zöhrün vaxtına çəkə bilərsiniz. Yəni, əsli zöhrün vaxtına Deməli, önə də çəkə bilərsiniz. Əsli tez də qıla bilərsiniz. Yəni, hər hansı bir namazı zöhrün əsli beləşdirdikdə əsli zöhrə çəkə bilərsiniz və ya məğribə nişanı qədəşdirdikdə nişanı məğribin vaxtında qıla bilərsin. Müzdəlifədə isə tərs əksin edirdir. Məğribi gedişdirib nişanı vaxtında Deməli, hər üç varyantın üstünə də qəqəndəl-sasələmdən təqil var. İçin artıq namazı qılandan sonra artıq, gecədir, artıq dincəlməliyik. Qəqəndəl-sasələmdə yaxıq dincəlir və sahabələrinə də bunu tövsiyə edir. Odur ki, biz də yapacağı güncəyi ta sülk namazına biraz qalanma qədər. Amma gecə yarısı Peyğəmbə s.a.v yaşlılara, xəstələrə və qadınlara icazə verib ki, müzdəlifədən artıq minaya gedə bilərlər. Çünki müzdəlifədə şərait çox zəyirdir. Minada isə artıq döşəklər var, hər bir şərait var. Ona görə çətin olarsa, bir az, gecənin bir siyasını gecələdikdən sonra yaşlılar, qadınlar və onlarla onlara bağlı olan insanlar artıq çıxıb minaya gedə bilər və bunu da təşkil edəcəyik. Gecə yarısından sonra axtovuzlar artıq müzdəlifədə minaya aparırlar. Biz də ilk qrupu xəstələr, yaşlılar, qadınları onlarla göndərəcək gedib minada əvvəl qaldığınız pratikalarda yerləşsin. Arxasınıca da o biri cavanlar yerləyəcək inşallah. Deməli, kim minada qalacaqsa, süb namazını müzəlifədə qalacaqsa, süb namazını müzəlifədə qalacaq, zikirlər yetişdən sonra minaya gedəcəkdir. Kim də gecədən minaya gedəcəksə, süb namazını minada qılıb, zikirlərini edib orada qrupun qalan hissədini gözləyəcəkdir. Artıq Şük namazını qılandan sonra, zətkdən sonra minaya səlsəməyə gedəcəyik. Binada düşlərimizi, çəntələrimizi yerləşdirib, yerlərimizi tutub dərhal biz Kəbəyə çıxmalıyıq. Artıq bayramdır. Yəni hər ayının onu u Qurban bayramıdır. Bayram namazı həcc ziyarətində olanlara aidiyyəti yoxdur. Onlar sün bayram. Bayram namazını həzdə olmayanlara aiddir. Həzdə olanlar isə nüzdəlifədən sonra nüzdəlifədə şüpü qılıb, artıq, yəni minaya yerləşir, gedir, növbəti ən ağır gün olan gün üçün hazırlaşır. Çünki bütün əmərlərin, demək olar ki, əksəriyyəti zilhicə ayının onunda edilir. Minada yerləşdikdən sonra çıxırıq təvaq etməyəm. Oradan artıq biz dəstərasa gedəcəyik. Çünki orada artıq xüsusi avtobuslar olmayacaq. Artıq minadan biz çıxacağıq şəhərə tərəf, şəhərdən öz hesabında böyük avtobuslar ilə isə avtobus 5, 5, 3, 3 bir başa kəriyə yetmədi. Biz artıq Umra ziyarətində və Umradan sonra Kəbəyə ne də getmək, gəlmək, yəni bu yolları öyrənmişik deyə, bu bizim üçün asan olacaqdır. Ona görə bayram günü hamı sərbəst edəcək bunu. Ola bilər ki, məsələn, maşın tapdıq, 20 nəfərdir, 20 nəfər gedəcəkdir. Bir qrup 20 nəfər bir edəcək. Amma ola bilərsin, tapa bilməyir maşınlar. Çünki hamı bizim kimi edir. bazar bazaldığımız qədər toplumla eləcəyik. Ya yaşlılar, qadınlar kimki bazara bilinə çalışan qədər məyilə olsun ki, bir yerdə olaq, verək. Amma bu mümkün olmazsa, onda bazaldığımız qədər onlara da bir nəfər təyin edəcəyik ki, təvaffa onlarla olsun, onlara baxsınlar. Tova artıq bir dəfə etmiş idiyə, məyilə gələcək, o çətin olmayacaq növbəti də. Avto qaydaları bilirsiniz. Deməli, tavafı edəcək hədç tavafını, o da hədcin tərzlərindən biridir. Hədç tavafını etdikdən sonra yenə eyni ümrədə nə etmişik, hamısını təkrarlayırıq. İki rüşət məqamı İbrahi, tavaf əsnasında da hansı zikirlər, hansı dualar varsa yenə onlar olacaqdır. İki rüşət məqamı İbrahimi bulacaq, sonra səfə marvada eyni tavaf e, ümrədəki kimi edəcək bunu. Sonra məhvadan çıxıb yenə saçımızı kişilər, öncə dediyim ki, ya lezoyla, ya da ki, bir saçın qadınlar da yenə ırnaq boyda bütün saçını hər tərəfindən qayçı ilə götürsünlər. Artıq, demək olar ki, həccin rüşümlərindən ən əfzədlərini yerinə yetirmiş olacaq. Bayram tavatını bir də səfa məlum və saç qırtdırmaq. Bundan sonra qalı bir dənə də qurbanımız. Qurbanlıq məsələsini isə e, sonda zikredə deyəcəm. Biz oradan çatdıqda çalışan qədər pulladınızı, dolları, reyalat çevirin. Çünki çatan günü səhərsi, biz gedib oradan, burada e, qurban çəkləri çatırlar. -şir şirkətlər var, böyük şirkətdə. Ən etibarik -şir şirkətlərdən bilinən e, alacaq çəkləri amma va bizim əvəzimizə qurbanlarını, qurbanlarımızı kəsəcəklər. Kim də istəyir özü kəsmək, bayram bir bu mümkün deyil. Bayram gününün səhərsi günü, çünki qurbanı 3 gün ərzində kəsə bilər. Bayram günü, o gün, bu da bir də gün. Müəllimlər. Bayram gününün səhərsi günü zöhr namazına qədər mənimlə gələr, növbə qurban kəsənə yeri göstərərəm, alarlar özləri kəsərlər. Amma ən yaxşısı, ən münasibi, ən ə, deyil, sanitar qayrı, gözəl qayrı kəsilən, orada şirkət var, daim onlardan alırıb və onlara da ekvary kəsirlər onları, onların eləcəyi inşallah. Odakı kəbənin yaxınlığında, orada onların kabinələri var, orada satırlar özləri, öz çəklərin, qurbanlarını satırlar. Artıb ünlükləri alandan sonra artıq o siyahıya uğun onlar, Bilirlər ki, bu günün nə qədər qurban kəsiləcəkdir və hamısını da kəsirlər. Ona görə də artıq biz saçımızı qırtdırdıqdan sonra ehramda qadağın olma bütün əməllər artıq halalı sayılır. Çünki qurbanımız da kəsilmiş sayılır. Ondan sonra, inşallah, biz yenidən qayıtmalıq minə. Amma öz hesabımıza qayıtmalıq yenə. Çünki Kəhvədən artıq minnaya axtobüs xidməti veririlir. Bayrəm gününə qədər axtobüs xidməti olur, o da minnan üzəlifdə, Ondan sonra xidmət olunur. Piyada qayıranlar piyada qayıdır, hərə bir üzrə qayıdır, qayıranlar taksinə. Amma biz əvvəlki təcrübələrdən yararlanaraq, əvvəl yəni həzzə getməmişdən qabaq, xüsusi bir axtobudan danışadırlar ki, <coughs> saat qovanda bizim o otelin qarşısında olsun. Adamın biri təxminən 30 milyar, 20 milyar. Necə razılaşa bilərsə bizim üçün də rahat olsun. Bu şeyi təşkil edəcəyik çalışacağıq. Və o avtobus gələn vaxtda çalışmalıyıq ki, hamımız aşağıda olaq ki, gedişməyək. Biz çünki gecəni minada keçirməliyik. Bayram günü minaya qayıtmalıyıq. Deməli biz Tavaq, səhər marva etdikdən sonra saçımızı qırtdırıb otelə gələcəyik. Oteldə çimi təmizlənir, paltarlarımızı dəyişik. Artıq minaya öz paltarlarımızla qaydırıq. <gülüyor> Ehranda yox. Öz paltarlarımızla qaydırıq. Gecəni minaya qaydırıq. Artıq e, minagünləri, təşkil günləri başlayır zilhici ayının 11-i, 12-si və 13-ü. İki gün qalmaq Vacibdir, yəni iki gecə qalmaq, minada vacibdir, üçüncü gecə isə müstəhərdir. Və minada qaldığımız günlərdə zöhr namazından sonra ə, üzüş deyən bir şey tam unuttum. Biz günü, ə, bayram günü artıq minadan kəbiyyə gedəndə şeytana daş atacaq Cəm -cəm. cəmatıya, yolu üstü. Şeytana daş atıb yolumuzun üstündə olacaq. Şeytana daş atıb, sonra geləcək tavata. Şeytana daş atıb, ancaq birinci günü, yəni bayram günü 7 dənə daş atılır. Onu da müzdəlifədən yığacaq, inşallah. Bizə deməli, müzdəlifədə yalnız 7 dənə daş götürmək lazımdır. Obri günlərin daşlarını isə minada yığacaq. 7 dənə daş götür gözümüzlə, bayram günü gedib şeytana daş atıb, Bayram əmərdən tavafı, səqam aran edib, kurtarı, çatınızı götürüb, otelə qayıdaq. Yenə otel də və yaxud dediyim kimi təmizlənil, çini, öz paltarımızı yenib, yüklərimizi, əlavə yüklərimizi, özümüzə lazım olan şeylər götürüb, minaya qayıdaq. Minada qaldığımız günlər ərzində də hər zöhr namazından sonra məhribə qədər şeytana daşatılan vaxtdır. Biz də o vaxtı hazırlaşıb. Toplum şəkilində gedib şeytana daş atıb, faydacaq yenə minada. Minada edəcəyimiz əmərlər yalnız budur. Namazları öz vaxtlarında qırmaq, bir də şeytana daş atıb, qayıtmaq və s. Amma mina günlərində bir böyük şeytana yox, həm kiçik, həm morta, həm də böyük. Üçünə də yəni, böyük cəmarat, kiçik cəmarat. Böyük, orta cəmal bir də böyük cəmalatdır. Yəni, daşaltılan yerdir. Çikdir. Onlara daşaltadır. Bir indi kiçikdən başlayacaq, sonra orta, sonra böyüyə daşaltacaq. Və daşaltanda da orada e, dualar var, zikirlər var. Onu da yerində deyəcək ki, halda durub, üzümüzü şəhəliyə çevirib dua edəcək. Onu da yerində inşallah başa salacaq. Bu da mina günləridir. İndi. E, Mina günü ayın 12-si kim artıq otelə qayıtmaq istəyirsə, hədzi tamamlanmış sayılır. Otelə qayıtmaq istəyirsə, məğrib namazına qədər minadan çıxmalıdır. Ona görə demək olar ki, 90% zaman artıq geri qayıdır, otelə qayıdır. Qalan 10% isə yenidən üçüncü günə də qalır üçüncü günə qalan adamlar da yenə zöhrəməzindən sonra daşlarını atır, otelə qayıb. Amma mina günləri otelə qayıdanda avtobüs xidmək olacaqdır. Avtobüsları paratqadan elə otelə avtobuda verəcəkdir. O cürləyə. Deməli, vəzir, vida tabaqından başqa hədzin bütün əmərlərini etmiş sayılır biz. Bir dənə sonda vida tabaqımız. Vida tabaqı Biz artıq nə vaxt Mədiniyə yola düşəcəyik, vaxt təyin sonra sizə xəbər edəcək ki, e, saat tutaq neçədəsə, ondan 3-4 saat öncə vida tavafını edib qayracaq otelə üçlərimizi hazırlayıb Mədiniyə çıxacaq. Vida tavafında yalnız tavafdır. Burada artıq səfa, məlva yoxdur. Vida tavafı son əməlimiz olmalıdır. Ona görə qidat hafını sonra ticarət etmək, alış-veriş etmək, başqa işinə məşğul olmaq olmaz. Qayıtmalıyız otelimizə, küşlərimizi avtobuzda yerləşdirib, mədiniyə çıxmalıyız. Bununla da hədc ziyarətdir, tamamlanır. Artıq hədcimizi yerinə yetimcə salıq. Mədiniyə isə, mədiniyə yetimə o, artıq əlavə əməllərdir. Mədiniyənin də özü də orada müəyyən... E ziyayət yerləri oda, olacaq. Orada avtobuz verəcəklər. Avtobuzla bu verəcək, Uğuddarına, Quba məhsidinə. Bu yerləri ziyayətə girəcək, inşallah. Həmsin Peyğəmbər Sallallahu aleyhissələm qəbirini ziyarət edəcək. Bəlki qəbir sandığını ziyarət edəcək. O da o durumda müllətdə. Üç gün biz mədnədə qalacaq. Üç gündən sonra da, inşallah, öz vətənizə inşallah. Bu, hər vəriəsində biz də məlumat verir. Hətta bilərsiniz ki, yaddan unutduğunuz bir şeylər ola bilər, xatırlada bilərsiniz və ya sual verə bilərsiniz vəriəsində. İbalətlə bağlı, texniki səbəblərlə bağlı yenə xəbər verəcəm ondan da bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Bəli, bə. Qardaş doğru, doğru vurğuladı. Cətfərin surəsi, birə İxlas surəsidir. 1-ci rükətdə Cətfərin, 2 rükətdə isə İxlas surəsi oxunur. bu müstəhəbdir. Nədir? Bir müstəhəbdir. Müstəhəb o deməkdir ki, kim bilmirsə başqa surələri də oxuya Müstəhəb sözün mənası budur. Bu cəzəli də başqası. Qonəvarasının onu dəstəman çıxırmır, olmaz. Deməli, vida tavaxında, qardaş yaxşı vurguladı, unutmuşdum, vida əstəfliyət və tavaf əsnasında dəstəmazlıq olmaq şərtdir. Ona görə hər dəfə tavafa gedəndə biz dəstəmaz olmalıdır. Amma tavafdan sonra səfa mərbada şərt deyil. Səfa mərbanı dəstəmazsız edə bilərlərik. Amma tavafı dəstəmaz məktimədir. Ona görə tavaflar çıxmamışdan öncə, qalışın dəstəmazlı olmalıdır. Dəstəmazlı. Kimsə onun bir dəstəmaz almazsa, yəni qrupu 70-75 nəfəri bir nəfərdən tut gözləmək olmayacaqdır. Artıq o özü öz xətasına görə məsuliyyət daşıyır. Yəni biz 75 nəfər bir yerdə gözləyək, bu getsin, 10 dəqiqə dəstəmaz alıb gəlsin. Bu mümkün de deyil. Çünki bir yerdə gözləsən 5 saniyə, 10 saniyə gözləyən nəxil polislər gəlir, qoyanır. Halpa bir yerdə dayanan ki, təsəvvürün axının qabağını dayandır. Ona görə bu da mümkün olan şeydir. Ona görə çalışın, dəstəməzlə <hazıamous> hə. olur. 10 dəqiqə dəstəməzlə qapmaqları yalır. 10 dəqiqə, 10 olur. 10 dəqiqə, 10 kec olur. 10 dəqiqə, 10 kec olur. 10 dəqiqə, olur. Hər tavaftan sonra müstəhəbdir. Məqam İbrahim arxasında hər tavaf yeri 7 tavaftan sonra. Hər tavaftan sonra 7 qədərdir. Bəli. Bəl. İbrahim məqamı yanında da arxasında bəli. Düşən deyil namaz hansı divar üstünə təqdim Namaza gələn toxunmur. Demək ki, yox. Bunun təyillə alınır. Məqam İbrahim Başqı yerdə də gəlir ki, o niyətlə namaz qılmaq istəyir? Bəli, bəli, mən öndə dişirəttim ki, əgər Məqam İbrahimin arqasında yer olmazsa, kəbənclərlə yerində qıla bilərsiniz. Bəli, Məqam İbrahimin düz arqasında qılınmır, çünki ora tavaf yeridir. Onlarla arqada müəyyən yer ayırırlar, orada namaz qılırlar. İndi bazarlarq orada, bazarlarq da başqa bir yerdə qılarsın. Ola bilsin ki, bayram günü basırıq oldu, xab oldu, tavası üçüncü mərtəbəli. Birinci mərtəbəyə çıxmaq real olmayacaq. Çox çətin olar. Hə, bir çox çim yətlər, dirəklər çoxdur. Yəni orada təvaf etmək biraz yorucudur. Amma üç açıqdır. Üstə eləmək daha rahatdır. Ümum yolu 1.7 8 əfurdur alır, Biz birinci tavaqda girənlər olub digilib. Məsələn, saat yarın kisalə qətarı biz 45 dəqiqə üçüncü mərtəbədə otarmışdı. Elə o, onlar gec xdı. Başqa yol ağır xəməti, üçün əziyyət olur. Üstə zikr eləmək qərarı səbətə yox. Niyə? Yoq. Tavaf əsnasında tavaf zikirlər, dualar, səbiyə Yalnız o, yerləri dəyişdikcə, məsələn, müdəlifədən, minayə gedəndə, minayərin müdəlifəyə, daşıq müadiyyətdikdə bu düşürlər olur. Qardaş, biz ki, yazılı şəkildə əlinizdə olub ki, tətləyən? Bu düşürləri şəkildə əlinizdə yəni tuta bilərsiniz. bilməyənlər kitabdan oxuya bilər, əzbər bilməyənlər də yadına salmasın kitaba baxa bilərlər. Mənim deyik kitabdara faizdən bağlı kitablarına qolda gələ bayaq bir də nə qədər istəyirəm. Yox, pavaq-pavaqdır. Nərlə. Biz Bəli, hər dəfə hər dəfə əmələ başlamamışdan öncə mən sizə deyəcəm ki, bax indi sabah olan əməlləri edəcəyik, hazır olun. Bu hansı deyə bilərsən? Bəs sizdən xahişim odur, çalışın, duaları, dişləri əzbərləyin. inşallah. Haximlik perhaps bir yaxın filtribəyim. Yəlmərək ə午